Це таки пахла смерть. Смерть цієї людини. Смерть у цій людині. Він і сам цього не знав. Але диявол давно вже звив гніздо у його душі. Дивився на світ його очима. Дихав замість нього його легенями. А він? Він був просто безвільною лялькою, маріонеткою. Я нагнувся, знову класнув запальничкою і побачив очі, в яких від людини залишилось зовсім-зовсім небагато. Покусані до крові губи стрибали, заважаючи йому говорити. «Ти... ви що? Я... «Я ж ніч, нічого не зробив. Я, я навіть не знаю, хто ви такий».